Социалният проблем Хората трябва да изучават законите на тялото си и оттам да извадят всичкия порядък и законите за обществото. Тогава ще има ред и порядък в света. Трябва да се имат предвид следните три неща. Първо, за да изучим законите на материалния свят, трябва да изучим законите за стомашната система. Второ, за да изучим законите на духовния свят, трябва да изучим законите на дихателната система. Трето. За да изучим законите на божествения свят, трябва да изучим законите на мозъка. Стомахът има милиони клетки, които работят идеално, точно и в хармония. И най-малкото хранително вещество – Отива навсякъде в тялото, за да го храни. Ако на всички тези милиони клетки се плаща по една стотинка, колко пари трябва да се плащат? А ако им се плаща по 1 лев или по 10 лева или по 100 лева, има ли толкова пари човек? В Състояние ли сме да платим труда на тези клетки? Не сме в състояние те работят без да им се плаща. Същото нещо ще бъде и в физическия свят, когато дойде Божествената държава. Всички ще работят в унисон, както тези милиони клетки и целият свят ще върви в един хармоничен порядък. От стомашната система всичко се изпраща в дихателната. От последната всичко се изпраща в мозъка и в цялото тяло. В бъдеще всички закони ще се изведат от тези три системи. Всяка работа, която вършите, трябва да има отношение към физическия, духовния и божествения свят. Тя не трябва да е само чисто физическа работа, а трябва да бъде едновременно и духовна и божествена.